Озвучено книжкова хмаринка Дякую за підтримку каналу Приємного прослуховування Розділ третій Цвинтерні виродки Голову команди садівників Касл Рока з трьох чоловіків звали Стівен Холт Хоча, звичайно, кожен містечко називав його просто Копачем Таке звичайне прізвисько тисяч садівників у тисячах невеликих містечок та селищ Нової Англії як і у більшості колег, у Холта було чимало роботи, враховуючи розмір його бригади. Місто володіло двома галявинами для малюків-дошкільнят. Одна знаходилася біля залізничної естакади між Касл-Роком та Харлоу, інша – у Касл-В'ю. Обидві вони вимагали постійного догляду, оскільки навесні потрібно було скопати ґрунт для засіву, влітку підрізати посадки, а восени видалити все листя, що обсипалося. Не кажучи вже про дерева, які потрібно було удобрювати і підрізати, а також про столики і лавки. Крім того, в місті було два парків Касл Стрім та Касл Фолз, у яких завжди було повно народу, особливо дітлахів, тому завжди була робота для садівників. Одного цього переліку цілком достатньо, щоб переконати нас у тому, що старий Стів Холд не міг нудьгувати у своїй повсякденній метушні до смертної години. Але Каселрок мав ще три цвинтарі, за які також відповідала бригада садівників. Догляд за зеленими насадженнями був тут найлегшим і найпростішим обов'язком. Були ще й операції з прибирання та обкладання могил дерном. Існував патруль до зору. Після свят завжди залишалося безліч зів'ялих квітів та зламаних прапорців. День поминання тут був поза конкуренцією по горах сміття. Але свято Незалежності, 4 липня, День матері та День батька також завдавали чимало клопоту. А існували ще й безсоромні написи на пам'ятниках і могильних плитах, які залишали діти, які нічого не поважали, і які потрібно було негайно зчистити. Місто всім цим не займалося, звісно. Це була справа тих хлопців, яких називали копачами, наприклад, Стівена Холта. Щоправда, цим християнським ім'ям його називала тільки мама. А всім співгромадянам він був Копач Холд з того часу, як взявся до своєї роботи 1964 року. І таким залишиться до смерті, навіть якщо й займеться іншою роботою, що, звісно, мало ймовірно у його віці 61 рік. О сьомій ранку середу, яка припала на перше червня, Чудовим літнім днем копач підігнав свій автомобіль до цвинтаря Хоумленд і вийшов з машини відчинити ворота. На них висів замок, але ним користувалися двічі на рік, на випускний вечір у школі та на День усіх святих 1 листопада. Відчинивши ворота, він повільно поїхав центральною алеєю. Цей ранок було віддано розвідуванню. Він мав із собою схему цвинтаря, на яку він наносив позначки про ділянки – де треба вести роботи між нинішнім днем і днем батька. Закінчивши з оглядом Хоумленда, він повинен попрямувати на інший цвинтер – Грейс через все місто, а вже звідти на цвинтер Стекпоул, який знаходиться на перетині дороги Стекпоул з міською дорогою номер 3. З цього ранку він та його хлопці почнуть діяти там, де це буде потрібно. Буде не надто важко. Найважча робота зроблена наприкінці квітня – коли довелося вести весняне прибирання. Ті два тижні він, Дейв Філіпс і Дек Бредфорд, який очолював міський відділ громадських робіт, працювали по 10 годин на день, як і що весни, прочищаючи засмічені дренажні труби, відновлюючи змити весняними струмками дернове покриття, випрямляючи нахили. Весною завжди були тисячі справ, Великих і малих, і копач приходив додому, ледь не заплющивши очі, ледве встигаючи приготувати собі невелику вечерю і перехопити склянку пива перед тим, як звалитися в ліжко. Весняне прибирання завжди закінчувалося в один день. В той самий день, коли він відчував, що болі в попереку здатні звести його з розуму. Липнева робота була зовсім не така виснажлива, але дуже важлива. Наприкінці червня в місто починали прибувати відпускники, а разом з ними приїжджали і старожили з дітьми, які свого часу залишили Касл рок помінявши місце проживання на більш теплі або грошові краї в Штатах, але, як і раніше, володіли нерухомістю в цьому містечку. Це були люди, яких Копач вважав справжніми двоногими віслюками – здатними щинити галас з приводу поломки лопаті водяного колеса на старому тартаку. Або якби могильний камінь дядечка Реджинельда трохи перекинувся під впливом часу. «Нічого, зима теж прийде», – подумав він. Це був час відпочинку від усіх інших сезонів року, включаючи і нинішній, коли зима здавалася такою ж далекою, як мрія. Хоумленд був найбільшим і найкрасивішим з усіх міських цвинтарів. Його центральна алея була майже такою ж прямою і широкою, як звичайне шосе, а її перетинали чотири вущі доріжки, трохи ширші, ніж ті смужки свіжоскошеного газону, які захоплює косарка у колісного трактора. Копач проїхав всю центральну алею, потім першу і другу поперечну доріжку, повернув на третю і натиснув на гальма. «Ах, сеча в лайні!» – вигукнув він, вилазячи з вантажівки. Він стояв біля ями. Його великі загрубілі руки показували здивування. У думках панував безлад. Не раз і не два йому та його товаришам доводилося засипати ями на цвинтарі, вириті за ніч ватагою п'яних або ідіотські веселих молодиків. Це були молокососи, п'яні часто не стільки від спиртного, Скільки від місячного світла і власної сміливості. Наскільки знав копач Холд, нікому з хуліганів не доводилося справді викопувати труну або пробач, господи, покійника. Якими б п'яними чи зухвалими не були ці молодики, вони зазвичай обмежувалися ямою глибиною два або три фути, після чого втомлювалися або їм набридала ця гра. І хоча така гра на міських цвинтарях навряд чи говорила про хороше виховання та смак, Оскільки нею повинні займатися лише професіонали, типу копача, за що їм і платять клієнти, вона все ж таки була не такою вже незвичайною, як правило. Але тут нічого звичайного не спостерігалося. Яма не мала чітких контурів, це була просто вирва. Вона, безперечно, не виглядала як могила, витягнутої прямокутної форми з акуратними кутами. Вона була набагато глибша, ніж могли вирити п'яні випускники школи. Але глибина її була неоднакова. Яма звужувалася до кінця, і коли копач зрозумів, що саме нагадують контури ями, він відчув холодок у спині. Це виглядало так, ніби хтось справді був закопаний ще живим у землю, але прийшов до тями і вирив собі шлях нагору, користуючись тільки своїми руками. «Ах, щоб їх!» – прошепотів він. Зволочна витівка. Діти, діти. Мабуть, діти. Ніде внизу не було видно труни і жодних слідів від могильного каменю. Це переконувало, що жодного тіла тут ніколи не ховали. Йому не треба було повертатися до машини, де в багажнику зберігалася докладна схема цвинтаря, щоб дізнатися про це. Шестимісна ділянка цвинтаря була власністю сім'ї першого почесного громадянина міста Денфорда Бастера Кітона. І поки що тільки два місця були зайняті могилами батька і дядька Бастера. Вони були праворуч від ями і не мали жодних пошкоджень або перекосів могильних плит і надгробних каменів. Копач добре пам'ятав цю ділянку з іншої причини. Саме тут ці критини з Нью-Йорка встановили свою підроблену могильну плиту, коли готували матеріал про Теді Бомонта. Бомонти з дружиною мали літній будинок у місті на озері. Дейв Філіпс наглядав за цією цвинтерною ділянкою, і сам копач допомагав Дейву наводити тут лад минулої осені, ще до того, як почало опадати листя і настала гаряча пора. А цієї весни Бомонт попросив його ввічливим і люб'язним чином про дозвіл якомусь фотографу встановити тут підроблений могильний камінь для того, що він називав «шоктрюком». «Якщо вам щось недовподоби, тільки скажіть слово», сказав тоді Бомонт ще чемніше, ніж він це робив зазвичай. «Взагалі-то це не Бог знає, яка важлива подія». «Дійте сміливо», відповів копач. «Кажете, журнал «Піпл»?» тет кивнув головою. «Скажіть, тут щось є, правда? Хтось із журналу «Піпл» у нашому містечку? Я хотів би отримати цей номер». «Не впевнений, що я теж», сказав Бомонт. «Дуже дякую, містер Холт. Копачу подобався Бомонт, хоч той і був письменником. Сам він дійшов лише до восьмого класу і мав двічі спробувати пройти цей бар'єр, поки йому не вдалося досягти успіху. І в містечку ще ніхто і ніколи не називав його «містер». «Прокляті журналісти, мабуть, із задоволенням розділи б вас на цьому цвинтарі і сфотографували разом з якимось свиноподібним датським догом, чи не так?» Бомонт вибухнув рідкісним йому сміхом. «Так, це саме те, що вони повинні любити, я думаю», – сказав він і поплескав копача по плечу. Фотографом виявилася жінка з породи тих, кого копач називав сучками першого класу з міста. Містом тут був, звісно, Нью-Йорк. У неї була така хода, немов верхня і нижня частина її тіла були на шарнірах, а тому обидві частини могли повертатися на всі боки, куди завгодно. Вона роздобула цілий причіп-вагон в одному з бюро по оренді автомобілів у Портленді. І цей вагон був такий набитий усіляким фотообладнанням, що маленька кімната в ньому для неї та її помічниці здавалася просто дивом. Якби місця у вагоні стало не вистачати для всіх цих ідіотських фотоштучок, у копача не було жодного сумніву, що вибір між помічницею та обладнанням був би, звичайно, зроблений не на користь першої. Бомонти, які приїхали слідом за фотографами, на своїй машині та припаркували її поряд із вагончиком, здавалися дещо збентеженими. Оскільки вони супроводжували першокласну сучку з міста, явно за власною волею та бажанням. Копач здогадався, що справа тут у команді згори. Поки що він розмірковував над усім цим, повністю ігноруючи нетерплячий погляд першокласної сучки. «Це гаразд, містере Бомонте!» Нарешті промовив він. «Бог його знає, але, сподіваюся, все пройде як треба», – відповів Бомонт і підморгнув Копачу. Копач теж підморгнув у відповідь правим оком. І як тільки він здогадався, що Бомонти погодилися брати участь у цьому безглуздому шоу, Копач вирішив обов'язково додивитися все до кінця. Йому не так часто вдавалося помилуватись безкоштовним видовищем. Жінка привезла у вагоні цю трикляту підроблену могильну плиту з імітацією старовинної роботи. Вона куди більше була схожа на картонки Чарльза Адамса, ніж на будь-яку справжню з тих, які копач зовсім недавно встановлював, і в чималій кількості. Вона метушилася навколо своєї безглуздої плити, змушуючи помічницю крутити і перетягувати плиту з місця на місце. Копач – Запропонував їй свою допомогу, але ця стерво навіть не сказала дякую за своєю звичайною хамською нью-йоркською манерою. А тому копач більше і не висовувався. Нарешті вона знайшла те, що так довго шукала, і змусила помічницю метушитися навколо неї з освітленням. На це пішло ще не менше півгодини. Весь цей час містер Бомонт стояв поблизу і спостерігав за фотографом, Машинально потираючи іноді свій невеликий білий шрам на лобі. Його очі привернули увагу копача. «Малий, мабуть, сам хоче зробити її фото», – подумав він. «Вже, напевно, це фото буде набагато краще, ніж у цієї дівки. Та й послужить воно довше і для більшої кількості людей. Бомонто пише цю шльондру в одній зі своїх книг, а вона навіть не підозрює про це». «Нарешті жінка», – була повністю готова зробити кілька фотографій. Вона змусила бомонтів не менше дюжина разів тиснути один одному руки над могильною плитою, оскільки день був похмурий і освітлення весь час змінювалося. Вона віддавала команди вразливим голосом, остаточно збиваючи з пантелику свою помічницю. Між цими безперервними покрикуваннями на помічницю і командами бомонтам Повернути голови то вправо, то вліво, оскільки то денне світло, то її трикляте освітлення ніяк не могли повністю вихопити їхнє обличчя. Але містер Бомонт і його дружина також здавалися скоріше збентеженими, ніж розлюченими. І вони все це довгий час старанно виконували. Все те, що наказувала їм ця першокласна сучка з міста, хоча день був дуже морозний. Хопач подумав, що якби він був на їхньому місці... Давно послав цю леді куди слід. Напевно, за перші п'ятнадцять секунд їхнього знайомства. І ось він тут, саме там, де була встановлена ця безглузда підроблена могильна плита, і де розігрувався дешевий балаган. А якщо йому потрібні ще якісь докази, то ось на вологому дерні ті самі сліди високих підборів першокласної сучки з міста, якими вона протоптала майже цілу доріжку, Метушась навколо могили зі своїми фотоштукованими. Якщо це її сліди, то... Раптом він завмер. І почуття холодного жаху знову виникло десь у спині. Він глянув на сліди жіночих чобіток на високих підборах. І коли він розглядав їх краще, ці сліди, його погляд натрапив і на інші, свіжіші. «Гусениці? Можливо, це від гусениць трактора?» «Звичайно, ні». Це сліди тих же кретинів, які викопали цю яму, трохи глибшу, ніж ті попередні, які виривали їхні попередники. І ось і все. Але це було не все. Копач Холд знав, що це зовсім не все. Ще до того, як він наблизився до першої грудки бруду на траві, він побачив глибокий відбиток взуття на краю ями. Чиї ж це ноги? Чиї? Чи не думаєш ти, що ці сліди залишив якийсь безтілесний янгол»? що літає поблизу з лопатою в руці на кшталт святого Каспара. У світі чимало людей, які люблять і вміють брехати самим собі. Але копач Холт був не з них. Голос його схвильованого розуму ніяк не міг змусити Холта не вірити своїм очам. Все своє життя він стикався зі смертю, і її відбитки були надто добре відомі йому. Він би не побажав такого самого Господу. Тут на купі бруду біля могили були не лише відбитки чиєїсь ноги, а й округлий слід розміром майже з блюце. Цей відбиток був ліворуч від ноги, а з іншого боку відбитка і ззаду були залишені борозни, в яких явно проглядалися сліди пальців. Причому ці пальці злегка розмазали землю до того, як міцно вхопилися за край могили. За першим відбитком ноги він побачив другий, а потім і третій. З взуття, мабуть, обсипалося пилюка й бруд, які лежали кубками на траві. Якби він не приїхав так рано, поки ще трава була волога, сонце, напевно, висушило б всі ці сліди, і на них ніхто б не звернув уваги. Він побажав би сам прийти сюди пізніше, адже він міг спершу поїхати на цвинтер Грейс, що він і планував, ідучи сьогодні з дому. Але він передумав, і справа була зроблена. Сліди ніг губилися приблизно за 12 футів від могильної ями. Можливо, їх можна було виявити при більш уважному теретельному огляді, але в нього не було особливого бажання займатися цим. А зараз він вирішив все ж таки зайнятися більш явними відбитками біля самого краю ями. Це були борозни, залишені пальцями. Не встиг копач поставити собі це питання, як у голові в нього відразу промайнула відповідь, Сказана тим таємничим пошибком, яким повідомляв усі новини старий Гручо Маркс, один із знаменитих американських братів кіноакторів комедійного жанру 30-х років. У шоу ви ставите на парі. Він раптом побачив усе так ясно і чітко, ніби сам спостерігав, як усе відбувалося, хоча цього він зовсім не бажав спостерігати. Від цього видовища кидало тремтіння. Тому що було зрозуміло, що тут стояв чоловік у свіжовиритій могилі. Так, але як він там опинився? І чи він вирив яму, чи хтось ще зробив це? Як же вийшло, що він бачить тепер перекручені коріння та розкидані рослини, які були явно цілком видавлені знизу, а не зірвані зверху могили? Не треба думати про дрібниці. Не треба взагалі ні про що думати. Так буде набагато простіше та краще. Або думати тільки про ту людину, яка стояла в ямі, глибина якої була надто велика, щоб з неї можна було просто вистрибнути. Тоді що він робить? Він ухоплюється пальцями за край могили та витягає себе звідти? Не знає, який трюк для міцного чоловіка, а не якогось шмаркача-хлопчика. Копач ще раз глянув на відбитки ніг на землі і подумав. Для хлопця це страшенно великі ноги, не менше дванадцятого розміру, Відповідає сорок шостому розміру взуття за європейськими стандартами, якщо не ще більше. Руки назовні, підтягнув тіло вгору. Під час цієї вправи пальці злегка поїхали вологою землею, тому в ній досі залишилися чіткі борозенки. Нарешті ти виліз назовні, спираючись на одне коліно, ось звідки округлий відбиток. Нарешті ти витяг і другу ногу, поставив її поруч із коліном, підвівся на весь зріст і пішов звідси. Так само ясно і просто, як Божий день. Тобто якийсь дивак вибрався з цієї могили і вирушив погуляти, чи не так? «Чорт мене забирає, але ж це не могила, а суча яма в землі!» Голосно промовив він і трохи підскочив, майже як горобець перед ним. «Так, нічого, крім цієї ями. Чи не говорив він цього собі? Але чому він не побачив жодних слідів роботи лопатою?» чому він бачить тільки сліди, що йдуть з могили, але немає нічого чого навколо неї, що доводить, що хтось до того підходив до неї, щоб закопати того самого хлопця, який потім виліз. Йому ніяк не могло спасти на думку, що ж робити з усім побаченим. Копач припустив суто теоретично, що тут міг статися злочин – але як ви можете звинуватити когось у пограбуванні могили, в якій нічого схожого на тіло не могло лежати спочатку? Найгірше, що могло спасти на думку, був вандалізм, але не зрозуміло, яким чином і для чого він був тут скоєний. Копач Холд був зовсім не впевнений, що йому хочеться далі заглиблюватися в цю проблему. Найкраще, що можна було зробити на його місці, це швидше засипати яму, розрівняти дерен прибрати бруд і забути про все це якнайшвидше. «Зрештою, тут же ніхто не був похований насправді», – втретє, нагадав він сам собі. Той дощовий весняний день пригадувався йому лише окремими епізодами. Так, могильна плита була схожа на справжню. Коли ти побачив її в руках помічниці фотографа, вона виглядала як бутафорська, це точно. Але після того, як її встановили і прикрасили квітами – всі, і ти сам, відчули майже повну її реальність і справжність, ніби під нею справді лежав хтось. Його руки злегка спітніли від напруження. «Ти просто збожеволієш, старий!» – суворо сказав копач самому собі, і коли горобець підскочив знову, копач заговорив до нього вельми земними словами. «Забирайся, цвірінька, ти до неї матері!» – сказав він і підійшов до останнього відбитка ноги. За ним, як він цього й чекав, побачив інші сліди, розмазані травою. Вони були на великій відстані один від одного. Дивлячись на них, копач ніяк не міг подумати, що хлопець побіг, але було зрозуміло, що невідомий не гає в часу даремно. Через сорок ярдів він помітив сліди присутності цього малого, відкинутому кошику з квітами. Хоча він не міг виявити подальші сліди, кошик явно був осторонь початкового напрямку руху, який він міг бачити. Людина могла легко обійти кошик, але не побажала цього. Натомість він відкинув його і продовжив ходу. Люди, які вчиняють так, не були на думку копача тими хлопцями, з якими треба знайомитися ближче, якщо тільки в тебе немає для цього страшенно хорошого приводу. Рухаючись по діагоналі через цвинтар, він опинився перед невеликою стіною між цвинтарем та шосе. Хлопець поводився як людина, яка має місця та справи для подальших занять. Хоча копач і не був сильнішим у сфері уяви, ніж у повсякденних справах. Ці дві речі, втім, часто йдуть рука об руку. Він на мить уявив собі цю людину, буквально побачив її. Здорового хлопця з великими ногами, що пробирається через тишу приміського цвинтаря в темряві, рухаючись відкидає кошик одним стусаном. Він нічого не боявся. Цей хлопець. Оскільки такі речі ще відбуваються, у це вірять деякі люди, вони боятимуться його. Того, хто йде великими кроками. І Бог. Пощади чоловіка або жінку, що трапилися на його шляху. Птах підскочив. Копач здригнувся. «Забудь це, друже», – сказав він собі ще раз. «Зажени цю прокляту штуковину глибше і ніколи не згадуй про неї». Загнати її всередину він зумів і намагався забути – але пізніше в цей же день Дек Бредфорд знайшов Холта на Стекпул роуд і розповів йому новини про Хомера Гамаша, якого знайшли сьогодні вранці трохи менше, ніж в милі вгору від свинтаря Хоумленд на дорозі номер 35. Все місто було сповнене жаху. Тому, хоч і дуже неохоче, копач Холт вирішив сходити до шерифа Пенборна, він не знав, чи мають яма і сліди якесь відношення до вбивства Гомера Гамаша, але подумав, що найкраще розповісти про побачене тим людям, яким платять гроші, щоб вони розбиралися у будь-якій справі.